Щось значно яскравіше за габаритні вогні на стінах лабораторії. Вся його трималося не довше двох секунд, після чого сховалася за вапняковими виступами. Ти бачив, програміст протирочив. Що? Попереду щось наче блиснуло? То, мабуть, вогні з інженерних корпусів ми десь поряд. Хлопець продовжив приглядатися. Небо на півдні здавалося трохи світлішим, ніж мало би бути. Так, наче там пробивалися спалахи ранкової зорі, хоча яка біса зоря на півдні та ще й опів на другу ночі. Пікап видерся на узвище, І Ріно з Тимуром одночасно побачили згарище. Вдалині вигравала червоним ціла смуга, щоб ближче вони під'їжджали, то більшою вона ставала. «Звідки оце тут взялося?» – вирічився хетхантер. Вогню не було, зате червоно-чорне попалище переливалося, як живе. Нічне повітря понад ним тріпотіло від жару. Тимур мовчав, зі щемом у серці, гадаючи, яку нову підлість наготувала їм атаками. «Я знаю, що це!» – раптом прошепотів програміст. Запах горілого помалу ставав нестерпним. До нього домішувався кислий металевий присмак. Він утворився при вигоранні порошкового алюмінію, що входить до складу тритоналу – вибухівки, якою були начинені американські бомби. Хлопець закашлявся. Примітка. Тритонал, вибухова речовина, що складається з 80% тринітротолуолу тротилу і 20% порошкового алюмінію, використовується переважно в авіабомбах. Алюміній покращує властивості тротилу, забезпечуючи максимальний надлишковий тиск під час вибуху 1 кг тритоналу відповідає енергії вибуху 5 кг. «Мегаджоулів!» «Що?» «Тут розбився літак!» «Принюхайся! Щось кисли в повітрі!» «Думаю, це авіаційне пальне!» Ріно пересердя ляснув долоною по керму. «Фак! Ще тільки цього нам не вистачало!» Амбал повернув праворуч, щоб об'їхати згарище. «Я бачив щось подібне, Белькотів Тимур – піднімаючи гепу над сидінням і повертаючи голову наліво. Бачив це в передачі про авіакатастрофи. «Заткнися, рявкнув Ріно. Треба швидше гнати до лабораторії. Якщо тільки ти не помиляєшся, менше ніж за годину сюди прибудуть рятувальні загони». Впало щось велике. Тимур його не чув. «Боїнг-777». Або «Айрбус А-340». Ти тільки поглянь на розміри випаленої землі. Повірити не можу. Ріно – це пустеля проклята. Стрибаючи на нерівностях ґрунту, «Тойота Тундра» плавно об'їжджала те, що Тимур сприйняв за місце авіакатастрофи. «Я щось не можу відшукати шлях», – сконфузився «Хетхантер». Після низки вилазок у пустелю з північного боку комплексу встигла утворитися добре втрамбована колійка. Грінов виписував вісімки марно, намагаючись потрапити на тракт. «До речі, ми вже мали би бути на місці», – зіркнувши на годинник на центральній панелі, – сказав Тимур. «А я поки навіть сигнальних вогників не спостерігаю». «Що за чортівня? Дороги немає!» Обурювався Гевал. «Ти хочеш сказати, ми забулкали?» «Ну, я розумію, темрява, та все ж». Несподівано Шурхіт під колесами вирівнявся, зазвучав по-іншому, а у світлі фар зринула насичена біла рівнина. Незважаючи на ніч, Тимур і Рінов пізнали місцевість. Вони десятки разів бачили її з вікон своїх спалень. «Солончаки!» синхронно викрикнули чоловіки. Джип виїхав на солончакову постелю, що починається зразу за лабораторіями. Хеткантер спинив машину і сконфужено почухав давно немиту голову. «Срань, господня!» в півголоса велаєвся Ріно, повільно всім корпусом, обертаючись назад. «Та це ж «Це ж, це наші лабораторії», – вичував у себе Тимур, роблячи наголос на кожному слові. Він дивився в тому ж напрямі. Там, де дві години тому височила задня стіна спального крила корпусу ДВ, тепер чорніло нічне небо, ледь підсвічене згарщим. Крутнувшись, Здоровень зайняв попереднє положення – і поклав руки на керму. «Куди вони?» Ріно намагався підходяще слово підшукати, але не міг. У довберці вертілися дієслова, що не надто пасували до слова сполучення «бетонна будівля». Полетіли, розтанули, випарвалися. «Куди вони?» е -м -м -м. «Провалилися?» Мотор загарчав. «Тойота зробила розворот» і посунув назад тією ж дорогою. Через хвилину машина спинилась напроти місця, де колись знаходився головний вхід у житловий корпус. Протягом усього цього часу пасажири пікапа не зводили викочених очей зі згарища. Вилізши із джипа, чоловіки підійшли до руїн, затрималися на віддалі трьох метрів від захисного периметра. Точніше, від того місця, де колись пролягав периметр. Нині загорожа спочивала під купою покришеного і обвугленого бетону. Ближче їх не підпускав жар, що струменів з запаленої землі. «Як можна за півдня спалити п'ять колосальних будівель?» – озвався Ріно. «Як можна спалити будівлю так, щоб навіть фундаменту не лишилося. Час від часу серед попелища щось потріскувало, що родило й дихало, мов живе. Ти думаєш, це левура заланом постарались? Нарешті видав щось розбірливе Тимур. Уперше руки в боки, Хетхантер обводив очима попелище. Фак. Тільки й спромігся повторити кивал. Затуливши ліктем нижню частину обличчя, хлопець підібрався ближче до руйновища. Він присів на почепки і на одному зі шматків стіни розледів припалений напис. ЖТ синього кольору. Отже, з якогось із інженерних корпусів. Що вони наробили? «Що вони не робили, Ріно?» – наче папуга повторював Тимур. «Дівулі американець тут ні до чого». тверезо оцінював ситуацію. У підвалі були запаси палива для генератора, був пропан для власних потреб лабораторії, але не було нічого, що могло б так розхерачити все. «Це може бути психоістота», – зробив власний висновок Тимур. Він не тямив, що говорив. Після недавніх подій він надовго втратив здатність бачити межу між розумінням та нерозумінням, висновка казами. Що як воно матеріалізувалось? Тільки на Тимур згадав про ту почвару, що просочилась крізь голови ботів у наш світ, навпроти нього скупи уламків та попелу виткнулося. Чорна рука. А. -а заверещав програміст і, відсахнувшись, усівся на гепу. А. -а вторив йому Гевал, відскакуючи назад. Ми так бляха не домовлялися. Прибери його. А, бля, де моя рушниця? Чорт забирай, де дробовик? Хедхантер побіг до пікапа за ремінгтоном. Щастя, що він залишив його в машині. Коли здорувань повернувся, Тимур уже не кричав. Перед ним з руїн витикалася замурзана, мов у шахтаря голова Лаури. Якби зброя була на руках, кивал пристрелив би дівчину. «Егей, шабоїдко!» – заревів Ріно. Він мусив викричатися, щоб заглушити пекуче почуття сорому. «Що це ти влаштувала тут?» «Що це, блядь, за свято піротехніки? Захотілося халоріну? розтуди твою маму!» Він усе ще тіпався після скоро минущого переполуху. Нерви не витримували. Згодом Велетень інстинктивно промацав свої кишені в пошуках сигарет, аж поки не згадав, що вони закінчилися. «Рінов, гамуйся!» – українець швидко опанував себе. «Допоможи їй витягти!» Психіатра була живою, але безтямною. На диво вона не отримала серйозних ушкоджень, якщо не брати до уваги вибитого плеча та опіків на спині, руках і правій частині обличчя. Дівчина рила наосліп цілих півгодини, перш ніж вибралась на поверхню. Чоловіки перенесли її до Тойоти і поклали на задньому сидінні. Часом Лаура схоплювалася, тупилась виріченими, але незрячими очима в дах автомобіля і бурмотіла щось про те, що потрібно швидше йти в пустелю, відійти якнайдалі, а потім знову впадала у забуття. Через дві години Лаура опритомніла, попросила води, осушила в міст останньої пляшки і почала пригадувати – Спершу вона розповіла про Гуркіт, від якого двохтіли стіни, і в якому Алан Гріндон розпізнав американські винищувачі. Потім розказала, як вони з Аланом вийшли на двір, не виявивши нічого підозрілого. Далі спогади обривалися. Вона не пам'ятала навіть, як вибралася з-під уламків, хоча цього було достатньо, щоб Тимур та Ріно отримали уявлення про те, що відбулося за час їхньої відсутності? Вони виконали брудну роботу, після чого Пентагон поставив жирну крапку. Вівторок, 1 вересня, 6:43, пустеля Атакама. Вікна машини зап'ятніли. Довше протримавши в салоні темряву. Тимур відкрив очі першим. Відспаняв незручній позі, затертли ноги, а шию від лівовуха до хребта прохромлював біль. Він відкрив двері і сповз на пісок. Випростався, потягнувся, вдихнув на повні груди. Ранкове повітря промило холодом заспані нутрощі. Хлопець обійшов пікап, опинившись поміж Тойотою та Згарищем. Довго дивився на почорнілі шматки залізо бетону, супився, відновлюючи в пам'яті вервечку вчорашніх подій. Затим почухав голову, розтабнувши ріньку і почав справляти ранкову нужду. Клацання дверцят розбудило Ріно. Крехочучи, амбал вивалився з пікапа. І перевальцем почвала до Тимура. Як спалося, повернувши голову, поцікавився програміст. Як у труні, тіснота собача, а ти як замерз, цокаючи зубами, вимовив хлопець. Кров ще не встигла розігнатися по шилах. Руки й ноги вкривали пухарці. Тілом, раз за разом, прокочувалося тремтіння. А ще жерти хочеться. Хетхантер з розумінням кивнув, став поруч і взявся відливати, споглядаючи з якимось придуркуватим, недовірливим виразом руїни того, що зовсім недавно було однією з найбільш технологічних лабораторій Південної Америки. Здоровень змахував на зніченого мільярдера, котрий вельми умовно пригадує вчорашню гулянку, під час якої ненароком спалили його віллу. «Аж не віриться, правда, старий?» – сказав хетхантер, порухом голови вказавши на згарщі. Цього разу мовчки кивнув Темур. От так вони стояли, пліч опліч, пліч поливаючи паруючими струменями бурий пісок. Усе не так і погано вийшло, відсторонено, промимрив південноафриканець. африканець Ти про що? Про все оце. Чоловіки майже одночасно застебнули блискавки на штанах. Тимур подивився на Ріно. Хлопець хоч убитий не міг знайти нічого хорошого в оцьому всьому. Не витріщайся так на мене, хедхантер, стукнув його по плечу. Все залежить від того, з якого боку це нороз дивлятися. Ти ж знаєш, пляшка може бути напівпорожньою, а може наполовину повною. Жаль, звісно, скільки народу полягло. Найменц сплюнув на землю. Ця дія і виразі обличчя трохи не в'язалися з останніми словами. З іншого боку, якщо не принюхуватися, поміскуй, ботів знищено. Докази ліквідовані, а ми живі.